السلام عليكم ورحمة الله, ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين أما بعد رب يشرح لي صدري ويسر لي أبري وعلى فقدة من لساني يفقه قولي اللهم اخته علينا حكمتك وانشر علينا من خزائر رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفاهم سليمان فهمنا يرسيه مليكان قراء Alim ulama, para sesepuh dan para kiai kita yang ada di tempat yang mulia ini, yang saya muliakan para hadirin dan para hadirat. Alhamdulillah pada kesempatan subuh kali ini, Allah Subhanahu Wataala mudahkan kita hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka ibadah berhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu melalui belajar. Dan inilah yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan taman-taman surga. Berkata Nabi Aulihi alaihi salatu wassalam, "Idza marartum bi riyadil jannati kalaulah kalian berada di taman-taman taman surga maka singgahlah, bersimpullah. Ambillah kebaikan daripadanya." Maka bertanya para sahabat umat, Riyadhul Jannati, Ya Rasulullah. Apa yang anda maksudkan dengan taman-taman surga, Ya Rasulullah? Maka beliau menjawab, Hilakul dzikri, Halaka-halaka tempat-tempat yang padanya diingat Allah SWT. Yang padanya dipuji Allah SWT. Salawat dan salam selantiasa tercurah keharifaan junjungan kita, Sayyiduna wa Habibuna. Muhammad Mu'abdin Allah kepada para Sahabat-Sahabat beliau kepada para Tabiin, Tabi'ut Tabi'in dan orang-orang yang ikut jalan mereka hingga akhir zaman. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ada sesuatu perkara yang paling mendasar dalam diri manusia. Perkara inilah yang akan menjadi barometer atau standar manusia itu baik ataupun buruk. Dialah hakikatnya raja dalam diri kita. Ada pesuruh anggota tubuh kita ini berupa tangan, mata, kaki. Semuanya adalah perangkat-perangkat menjalankan perintah raja tersebut. Jika raja ini raja yang zalim, maka akan keluarlah perintah-perintah yang zalim. Apabila raja Apabila raja tersebut adalah raja yang adil Tidaklah keluar perintah Kecuali perintah-perintah yang adil Penuh dengan kebyaksanaan Jemaah ini melekat oleh Allah SWT Siapa raja ini? Dan apa raja ini? Dialah hati Hati inilah raja bagi manusia Manusia itu yang Allah lihat bukan bentuk dan rupa kita Dan hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan. Inna Allah la yanzuru ila Allah tidak pernah melihat kepada tubuh-tubuh kalian. Tubuh kita ini adalah casing. Bukan ini hakikat daripada manusia. Inna Allah la yanzuru ila ashamikum wala Allah enggak pernah melihat kepada rupa-rupa kalian. Wajah-wajah ini semua casing. Ibarat handphone Apa guna casingnya indah Dalamnya jeblok Dalamnya jelek Ya manusia bukan ditentukan dengan wajah Dan bukan ditentukan dengan rupa Dan bukan ditentukan dengan fisik mereka Innallaha la yanduru ila jisamikum Wala ila suarikum Walakin yanduru ila kulubikum Wa ahmalikum Wah muslim tetapi Allah liat adalah untuk hati-hati kalian Dan amalan-amalan kalian Apa guna wajah tanpa lupawan Apa kurangnya Abu Lahab Gagah ya. Apa kurangnya Abu Jahal Gagah Mereka orang-orang ini gagah Mereka tokoh-tokoh lah masyarakat Abu Jahal namanya Amr bin Isyaf Yang nombarkan oleh orang-orang Arab dengan gelar Abu hakam Kenapa Abu Hakam? Kerana cerdiknya dia. Tiap kalau orang berselisih, jika hadir dihadapan Abu Hakam ini. Selesai semua perkara. Semua orang ridha dengan putusannya. Tapi ketika menolak kebenaran. Nabi merubah namanya menjadi Abu Jahal. Tidak ada guna Abu Jahal dengan segala macam ketampanan, keelokan wajahnya jika tidak diiringi dengan iman. Hati yang menentukan. Allah tenggelamkan Abu Lahab. Allah tak peduli dengan nasabnya. Sekalipun dia adalah orang bangsawan Quraisy, bani Hashim, bahkan paman Nabi. Sallallahu Alaihi Wasallam Allah tak peduli. Allah katakan terbat ya dah Abilahbiwa. Tebat. Binasalah celakalah kedua belah Abu Lahab dan binasa dia ma'azna anhu maluhu wa tiada guna harta-harta yang dia miliki dan apapun ini usahakan saya cela nar azza lahab dia akan digiring ke neraka yang menyala-nyala ini abu lahab Allah enggak peduli dengan nasabnya dan Allah angkat bilal bin rabah siapa bilal والله kalau enggak pernah Bilal Masuk ke dalam Islam Kita tidak akan pernah menyebut namanya Bilal Begitu masyhurnya Bilal Karena Islam Allah angkat derajatnya Sehingga sampai saat ini akan dikenang manusia Orang sanat biasa menyuruh manusia Mengajak manusia ke masjid Dipanggil dengan apa? Bilal Siapa Bilal di masjid ini? Padahal Bilal telah meninggal Radiyallahu an'ardah Subhanallah Allah enggak peduli dengan nasab Salman bukan bangsa Arab itu bangsa Persia. Allah muliakan Salman sampai-sampai Nabi berkata, "Salmanu minna Ahlul Bait." Salman engkau dari golongan kami. Engkau adalah dari golongan daripada Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dia bukan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hati ikhwati rahimakumullah, ini yang mengiring manusia kepada kebaikan ataupun kepada kecelaan. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Mu'am bin Bashir, yang telah diberikan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta innal halal bayhin wa innal haram bayhin sesungguhnya segala macam perkara halal itu jelas dan sesungguhnya segala macam perkara haram itu juga jelas wabaynahumma umur ushtabihatun la ya'lamhunna kathirun minal nas antara perkara halal -hal -hal yang jelas ini dan antara perkara yang haram menjelaskan ini ada perkara yang samar-samar yang tidak diketahui banyak manusia. Faman ittaqash shubuhat faqad istamara li dinihi wa jaradhi barang siapa yang menjaga dirinya tidak terjebak dalam perkara yang remang-remang yang samar-samar ini syubhat berarti dia telah menjaga adamar dan kehormatannya waman waqa'a fish shubuhat haram barang siapa terjebak dalam syubhat niscaya akan terjebak dalam perkara yang haram Berkata Nabi kita Ali Sutu Salam, kerah yang Allah Himan Musiku An Yer Taafihi. Perumpamaan orang yang rempet-rempet ke dalam perkara-perkara subhat ini bagaikan seorang pengembala yang mengembalakan gembalaannya di tanah larangan. Yer An Yer Taafihi. Gembalaannya ini suatu saat akan masuk ke tanah larangan tersebut. Ala wa Inna likulli Malikin ihiman Ketahuilah Setiap raja punya tanah larangan Ala wa inna ilman lahimah Ketahuilah Tanah larangan Allah itulah Batasan-batasan yang dia haramkan Ala wa inna fil jasadimudhatan Ketahuilah Dalam tubuh manusia ada satu gumpal daging Iza salahat atau iza salhat Saluhal jasadukun luhu Andai kita satu gumpang daging ini baik Baiklah seluruh manusia Wa ida fasadat Andai kita satu gumpang daging ini jelek Jeleklah semua manusia Bismillahirrahmanirrahim Berkata Nabi Alah wahyam qalbu Ketahuilah Benda itu bernama hati Dialah raja dengan perintah hati inilah segala macam sarana-sarana Berupa tangan, mata, kaki Akan berbuat Andai kata sang raja-raja yang adil Dia tidaklah memerintahkan kecuali kebaikan Andai kata sang raja zalim Tidaklah dia memerintahkan kecuali kepada kezaliman Ikhwatil al-kira Tiap orang tahu Bahwasannya penyakit itu tidaklah baik Penyakit fisik Orang tahu itu tidak baik Semua orang berusaha jauh dan menghintar daripadanya Bahkan orang akan rela keluarkan uang Berapa yang dia miliki Bahkan dia akan jual segalanya Sawah, ladangnya Jual semuanya Untuk menyebutkan penyakit fisiknya Kadang-kadang anda mendengar Ada orang merobat ke Singapura Ada orang merobat ke Malaysia Ada orang merobat ke Amerika Kenapa? Karena sakit fisiknya Namun sayangnya ada penyakit yang ada pada manusia mereka tidak mendeteksinya. Sebagian orang berjalan dengan hati-hati yang sakit, dia tidak pernah merasa hatinya sakit. Sebagian orang bahkan berjalan dengan hati-hati yang mati, dia tidak pernah merasa hatinya mati dan sebagian orang menebar cahaya dengan hati-hati yang hidup. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia apapun rupanya, apapun bentuknya, apapun bangsanya, apapun bahasanya. Tapi mereka tidak lepas dari tiga hati. Tiga hati mereka. Tidak ada yang keempatnya. Ada hati-hati yang disebut dengan nama qalbun salim. Hati-hati yang sehat. Ada hati yang kedua disebutnya melaklubun, mati. Hati-hati yang mati. Dan ada yang ketiga namanya qalbun alil, hati yang sakit. Jemaah yang dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak orang tidak tahu hatinya mati. Banyak orang tidak tahu hatinya sakit. Dia merintih-merintih tapi tidak tahu dia sedang menjangkiti penyakit-penyakit hati. Kadang-kadang orang tidak sadar dia telah memiliki berbagai macam penyakit-penyakit kronis dalam dirinya. Ada gulanya. Dia tidak sadar. Jatuh tumbang, bawa ke rumah sakit, cek darah, baru dia lihat. 400 darahnya. Karena dia tidak pernah tahu. Subhanallah. Tiba-tiba tumbang. Demikian mikir juga dengan... Perkara penyakit hati ini, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hari kiamat, yang selamat berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala hanya satu hati saja yang selamat, yaitu hati yang disebut dengan nama qalbun salim. Allah tabarqat al-firman yaaumala yaaufaumanu wa labanoon la la illa bin binsari pada hari tiada berguna harta yang dimiliki manusia, tiada berguna anak-anak yang dia miliki. Semuanya harta tersebut habis, manfaatnya ketika orang telah meninggal, kecuali dianfahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anak-anaknya pun demikian, kecuali anak sal yang terus mendoakan orang tuanya. Ya, mengatakan kata Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari tidak berguna sedikit jual pun harta dan anak-anak. Kecuali orang-orang yang datang kepada Allah. Membawa hati yang selamat. Jemaah sekalian. Mari kita deteksi apa itu ciri-ciri hati yang selamat. Atau hati yang sehat. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ta menyebutkan makna hati yang sehat. Apa kata beliau? Ya, Al-Qalbu as-salim Al-Lariqad salimah min kulli syahwatin Tukhalifu amur Hati yang sehat Hati yang kebal atas segala macam bentuk syahwat Yang menyebuskan dirinya dalam kebinasaan Jemaah sekalian penghalang kita menuju Allah hanya dua penyakitnya Pertama adalah penyakit syahwat Di mana seseorang ini yani melepaskan syahwatnya bukan pada tempatnya atau mendapatkan syahwatnya dengan jalan yang haram. Ini penghalang orang untuk berjumpa Allah Subhanahu Wataala. Zina, liwat, homoseksual merampok, mencuri, korupsi, ini syahwat. Ya, penyakit syahwat, mensalimi orang lain, mengghibah menggurjing, memfitnah, syahwat. Hati yang namanya Qalbun Salim Selamat daripada segala macam bentuk syahwat Yang Menentang Allah subhanahu wa ta'ala Andai kata diperintahkan Salat, dia ada bersama orang-orang yang Salat, andai kata diharamkan Zina, dia tidak pernah ada bersama Orang-orang yang zina, diperintahkan Allah subhanahu wa ta'ala untuk berpuasa Dia ada bersama orang-orang Dilarang Allah subhanahu wa ta'ala dia berdusta, dia jauh daripada orang-orang berdusta. Dan begitulah seterusnya. Berkatin al-Qayyim rahimahullah. Al-laziqat salimah min kulli syahwatin tu khalifah amrallahi wa nahyahu. Ya, senantiasa hati-hati yang ini jauh daripada segala macam. larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min kulli syubhatin tu'aridhu. Ya. Dan selamat daripada segala macam bentuk syubhahat. Ya. Jadi ikhwati rahimahkumullah. Hati yang sihat jika disimpulkan adalah hati yang kebal. Dari segala macam syahwat. Godaan-godaan syahwat. Selamat. Dan segala macam godaan-godaan syubhahat pun selamat. Apa itu syubhahat? Jemaah ima yaitu Allah s.w.t. Syubhahat adalah... Seseorang menganggap jalan yang dia tempuh jalan kebaikan menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia rela mewariskan hartanya bahkan dirinya untuk sesuatu yang dia yakini menuju Allah. Padahal dia sedang menuju neraka Jahannam. Ya dan billah. pembunuh Ali bin Abi Thalib. Apa yang mengenai pembunuh Ali bin Abi Thalib. Apakah pembunuh Ali itu seorang ahli maksiat tidak. Pembunuhan Ali ini adalah seseorang yang taat ibadah, ahli puasa, ya, dia ahli puasa, dia ahli salat zakatul kara. Tatkala dia bunuh Ali bin Abi Talib, dia baca ayat, dia katakan wamin al nasi man yashri nabsa tiga almar watillah, wallahu rofim bilibat. Di antara manusia ada yang menjual dirinya untuk mencari kredit Allah. Allah Subhanahu wa taala ya begitu lembutnya kepada hamba-hambanya dia tikam ahli sembilan liang dia bukan penjahat dia bukan preman pasar dia ahlul Quran tapi terkena subhah bahkan disebutkan Umar pernah mengutusnya sebagai muallim bahaya ya dia nuneg jalannya ada jalan kebenaran Ya, kadang-kadang orang mengatakan jihad, padahal bukan jihad yang dikerjakan. Tapi adalah qital, menggairi orang dengan tidak hak. Diletakkan dalam dirinya bom, dia ledakkan negeri-negeri di sana banyak orang-orang tidak bersalah. Dalam Islam jihad tidak pernah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Dalam Islam jihad diharamkan untuk membunuh anak-anak, dilarang untuk membunuh orang-orang yang telah tua rentah. Dilarang membunuh perempuan-perempuan. Sementara dia enggak pandang bulu semua. Dia berbedakan dirinya, dihancurkan. Orang lain dihancurkan. Dianggap jihad. Ini bukan jihad. Ini syubhahat. Subhanallah. Ya. Maka ikhwati wa Apa itu qalbun salim? Hati yang selamat. Jemaah ini milikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini lebih jelas Alhamdulillah Yang kerja mereka Tiap hari celah para sahabat Dan mereka anggap bagian daripada agama Ini syubuhat Gak sah majlis Tanpa melaknat abaklan umar Ini syubuhat Gak sah suatu majlis Kalau anda kata seorang tidak mencelah Ibu menda kita Aisyah dan Hafsah ini syubuhat Mereka sebaik-baik orang Mereka sebaik-baik zaman Mereka dirizai Allah Taala, ta Yang majlis mereka dimakmurkan dengan Menggunjing bahkan Mengkafirkan orang ansar dan muajirin Ini syubuhat Gak enak rasanya Majlis mereka tidak mencelak Bakar dan Umar Tidaklah nikmat bagi mereka majlis Yang tidak mencelakannya Hafsah dan Aisyah Tidaklah makmur bagi mereka Magis yang tidak mencala mu'awiyah Ini syubuhat Ini hati mereka, hati yang mati Subhanallah Dan mereka menganggap Itulah jalan menyembah Allah Tabaraka ta'ala Bahkan seseorang tidak mereka terima persaksian Seadatnya tanpa dengan Melekatkan dengan melaknat Kedua orang yang paling utama dalam Islam Mubakah dan umat Ini syubuhat Hati yang sehat ini adalah hati yang selamat daripada dua penyakit ini. syahwat dan subhan. Subhanallah. Andai kata dalam hati kita ada kebencian kepada sahabat-sahabat Nabi. Hati kita itu kalau bukan mati, minimal sakit. Subhanallah. Allah puji mereka Allah katakan <Sus Sus> was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzinittabauhum biihsan radhiyallahu anhum wa radhu an. Mereka lah pendahulu Islam muhajirin dan ansar. Dan orang mengikuti mereka dengan kebaikan Allah meridahi mereka Sementara mereka melaknat Sahabat-sahabat Nabi kita Nabi kita mengatakan Lata surbu ashabi Fa innakum lo anfaqtu mitra uhni laban Ma wasaltu muddahadihim wa lanasifahu Jangan pernah celah sahabat-sahabatku Sekalipun kan berinfak satu gunung emas, Tidak akan pernah akan dapat Mengalahkan infak mereka Walaupun satu kepala tangan yang terbentang Ataupun setengahnya Penyakit apa namanya ini jemaah sekalian? Subuhat Itu peristiwa sarinah itu Penyakit apa itu? Subuhat Yang boleh jadat dari tunggalnya Wallahu'alam jelas ini subuhat Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun ya, Jenis hati yang kedua Ya Adalah hati yang mati Hati yang mati Adalah hati yang dalamnya Terdapat segala macam metuk syahwat dan subuh Sarangnya syahwat dan subuh hati ini hati yang mati. Ini hati orang-orang kafir. Segala macam syahwat. Dia tidak betul. Dia. Khamar dia tengah. Judi itu kerjaan harian dia. Syahwatnya. Zina mainan dia. Subuh hatinya. Ya. Menjembah segala macam Sembahan dari sayang Allah Yang tidak bisa memberikan mereka manfaat Tidak pula menolak mudarat Inilah hati orang-orang munafik Yang berpura-pura masuk Islam Tapi untuk merusak Islam Ya Hati ini adalah hati yang semuanya Terdapat padanya berbagai macam Penyakit Ibarat Ya, Fisik yang sakit, komplikasi Semua ada badannya Ada ginjal, gagal ginjal Bentar-bentar cuci darah Ada darah tinggi Ada gula Semua penyakit dalamnya Ini adalah Penyakit komplikasi yang tinggal Nunggu saatnya dia akan mati Demikian jugalah penyakit Yang ada pada dalam hati Yang mengumpulkan segala Tengshubuhan dan syahwat Ini hati mati orang itu hidup dengan iman. Orang yang hidup tanpa iman, mereka bukan orang-orang yang hidup dalam pandangan agama. Yang buta itu bukanlah mata, yang buta adalah hatinya buta. Allah jalla wa taala berfirman, "Inna la ta'mal ta absharu, walakin ta'mal ta qulubul lati fi as-sudur." Bukan mata-mata yang buta, tapi hati yang buta ya Abdullah bin Muttum itu buta matanya hatinya hidup bercahaya Allah sebutkan keutamaan Abdullah bin Muttum dalam surat Abasa bahwasanya dia orang yang ingin mensucikan dirinya datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pembesar-pembesar Quraisy -pembesar Menawarkan kepada mereka Islam, tiba-tiba datang Abdullah bin Ubaid Maktum bertanya tentang agama. Nabi enggan, enggan menoleh kepada Abdullah. Abdullah enggak lihat Rasulullah enggan. Abdullah enggak melihat Rasulullah masang mukanya. Rasulullah terasa ter ter terganggu dengan kehadiran Abdullah bin Maktum ketika dia sedang mengharapkan keislaman pembesar-pembesar Quraisy. Allah tahu yang terdapat dalam hati Nabi seketika ditegur Allah nabinya yang mulia aba sa wa a'ma wa ma yudrika allahu yuzakka dia bermuka masam dia berpaling ketika datang kabarnya orang buta siapa tahu wahai Muhammad dia ingin sucikan dirinya terseterusnya tapi ada seseorang munafik Ketika perwujudan Nabi jalan, Rasulullah melewati ladangnya. Dia sumpah serapah, dia ambil tanah dia lempar Nabi, dia celah Nabi. Kata Nabi ini orang buta. Sebagaimana amal Allah besarahum, amal Allah qalbahu. butakan matanya, Allah butakan hatinya. Rahmat Allah. Jemaah sekalian, ya. orang tanpa iman adalah orang-orang yang tidak hidup sekalipun dia punya kehidupan tapi itu bukanlah kehidupan dalam Islam karena kehidupan adalah kehidupan iman Allah mengumpamakan orang-orang yang belum memeluk agama yang mudah ini bagikan orang-orang yang mati ketika dia penuh agama ini bagikan orang-orang yang hidup adalah Umar dahulu dia mati dalam kekufuran Allah hidupkan Umar dengan Islam Allah berfirman Awam kan maytan fa ahyayna fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nura yamshi bi finnas fi dhurumat laysa bi kharijim minha apa kata Allah apakah sama perbuatan orang yang dahulu dia mati dalam kekufuran hatinya mati fa ahyainahu kami hidupkan dia dengan iman waja'alnahu nuran kami jadikan dia memiliki cahaya yamshibu fil nas dia berjalan-jalan di tengah-tengah manusia dengan cahaya iman kama mathalu fi apakah dapat disamakan orang ini dengan dia? orang dalam kegelapan laisa bi minha tidak pernah dia mau keluar daripada kegelapan Tidak sama Subhanallah Ini hati yang kedua Adapun hati yang ketiga jemaah yang dibeliakan oleh Allah SWT Disebut dengan nama Qalbun Marib Atau Qalbun Alil. Dia belum sampai kepada tahap mati Ya Tapi dia Terinfeksi Qalbun Marib Kesimpulannya adalah dalam hatinya ada syahwat dalam hatinya ada syubuhan anda yang kata dia terapi hati ini dia sembuh daripadanya sehatlah hatinya anda yang kata dia biarkan lambat laun penyakit ini semakin kronis mengganas akan membuat hatinya menjadi mati hati yang sakit ini hati yang tidak imunnya tidak kuat sehingga dia dihinggapi penyakit mulai penyakit ringan Mungkin flu ya? Mungkin batu Sampai penyakit berat Kanker, stadium 4 Dan seterusnya Jadi hati ini adalah hati Yang di tengah-tengah antara dua hati ini Berkata Ibn Qayyam Rahimahullah Apa itu definisi hati yang, yang sakit? Qalbun Lahu hayatun wabihi illa Hati yang dalamnya ada Penyakit Tapi hati -hati masih hidup belum mati lagi dia. Ada orang yang sakit tapi belum mati. Ya, kalbun lahuhaya tun wabihi illa tun. Artinya itu ada penyakit tapi belum lagi mati. Falahumadatan. Tamudu hadee martaun w hadee aqra. Maka hati ini memiliki dua magnet yang menariknya aneh kata bisikan setan itu kuat ke telinganya maka ketika itu juga hatinya sakit datanglah syahwatnya dia pun mencuri dia merampok dia berzina bisikan setan mengkuat maka jauhlah daripada bisikan kebaikan bisikan-bisikan malaikat semakin kuat bisikan setan dan semakin dia dengarkan semakin parah penyakitnya Andai kata dia dengarkan bisikan-bisikan malaikat, Dia semakin mendekat kepada cahaya Mendekat kepada iman Ya boleh jadi Setelah dia terapi penyakit ini sembuh total Menjadi kuat dirinya Kadang-kadang ada orang setelah sakit Sembuh lebih kuat setelah dia sembuh Daripada sebelumnya Sebelum sakit Ya, Kemudian dia sakit Kemudian sembuh Kadang setelah sembuh Lebih kuat daripada sebelum dia sakit Begitu jugalah Dalam hal hati yang sakit Dahulu hati-hati Orang-orang kufar Mati Allah hidupkan menjadi hati-hati yang sehat Bahkan dengan hati yang sehat ini Menghidupkan hati-hati yang lain yang mati Subhanallah Apa kata Ibn Qayyim Rahimullah Wahuwa lima ghalaba alaihi minhuma Hati ini akan ya, senantiasa. Ya akan didominasi oleh yang dekat dengannya. Anda yang kata dekat dengan syaitan sakit hatinya, syahwat dan sulbhut itu yang sangat gemarinya. Ya mendengarkan Quran jauh dia Tutup laburan ini dulu capek mendengarkannya, nggak tahan saja nggak Quran ini bawa kemari lagu-lagu sini. Subhanallah ya. Dia pandang perempuan-perempuan berhijab, berjilbab Alergi dia lihatnya Apa berjilbab-jilbab seperti ini? Perempuan itu indah ditutup tutupi Nampaknya perempuan-perempuan telanjang di pantai-pantai itu Nah inilah perempuan modern Ini hatinya apa? Sakit nih. Eh. Ya, orang sedang sakit, berubah panjangnya matanya, jalannya enggak lurus. Kadang-kadang kita sakit, seolah-olah gempa dunia ini Jalan kita oyong Begitulah orang hatinya sakit. Tanpa olehnya kebenaran, kejelekan. Tanpa olehnya kejelekan, kebenaran. Ini hati yang sakit. Ya apabila kronis akan menjadi mati Sempurnalah matinya Berubahlah baginya Segala sesuatu yang ma'ruf menjadi mungkar Segala yang mungkar menjadi ma'ruf Subhanallah Orang beristri Menurutnya Ini enggak zamannya lagi beristri Tidak perlu melampiaskan syahwat kepada istri Banyak beban Istri banyak bebannya Nanti punya anak beba, banyak bebannya Bagaimana caranya Banyak perempuan-perempuan enggak perlu jadi istri akhirnya mereka kumpul kumpul kambing mereka karena pak parid kumpul kambing kumpul kucing mereka Allah yang kalau anda kata merasakan bagaimana negeri-negeri kufar mereka enggan nikah mereka enggan punya anak sebagian negeri kufar kawannya anjing Wallahi ya kita kemana-mana bawa cucu, bawa anak, kemana-mana dia bawa anjing Wallahi Saya kan, di Jepang sana Orang seorang, seorang kereta, kereta seorang Kita kira dalamnya anak bayi, dalamnya anjing Musibah ya. Bahkan sebagian negeri-negeri kupar Pemerintah mereka bingung Gimana supaya mau beranak perempuan-perempuannya dikasih berbagai macam motivasi beranak gratis dikasih fasilitas sekolah segala macam pun tak mau beranak susah hutang jamun anak ya pun tak mau beristri hidup kumpul kebu sekarang populasi kaum muslimin meledak di negeri-negeri kufar karena agama mereka yang hak sementara populasi orang-orang kufar semakin parah lgbt di sana pusatnya LGBT itu cisana musabyah. Bentar-bentar Anda akan melihat pesta perkawinan. Ya. Antara laki-laki dengan laki-laki. Ya Allah. Perempuan dengan perempuan. Mana anaknya laki-laki dengan laki-laki? Mana anaknya perempuan dengan perempuan? Mereka anggap ini hal yang wajar. Bahkan di negeri ini ada pembela-pembelanya. Kadang kita heran. Pembelanya profesor, dokter, LGBT pembelanya Profesor Doktor Ini baik kita bilang Profesor Tukar Profesor itu itu tidak tahu Profesor ya bahasa kami orang Sumatera itu Pesong Ah. Subhanallah Profesor Doktor membela LGBT mana otakmu kata anakmu seperti itu dia punya anak laki-laki kecenderungannya kepada laki-laki kau biarkan gila kau Subhanallah. Ini penyakit apa namanya ini? Gabungan subuhat dan syahwat. Ini syahwat di gabungan yang subuhat dianggap ini hal yang wajar. Alhamdulillah negeri di negeri kita diharamkan LGBT karena masih sehat penduduk negeri ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya ikhwati ci rohmatulloh. Bahaya negeri kita. Bahaya sekali mereka. Mereka stres punya anak di Jepang mereka stres. Kenapa? Nanti anak anda kata mereka telah tua dibuang di panti-panti jompo. Ku besarkan kau anakku, maafkan yang segala macam. Nanti aku tua kau buang aku daripada kau buang oleh beraku tidak pernah punya anak bernama kau. Subhanallah. Memanglah. Oh, jadi ya. Negeri kafir orang tua orang tua kayak kita di sini yang tujuh puluh kasihan. Antum buat ke Singapura? Antum di bandara, antum di mana? Di Harbour Bay. Ya Allah, ya Karim. Itu orang tua harus kerja kalau enggak enggak makan. Mana anak-anaknya? Wallahu alam. Lihatlah kita orang tua dimuliakan dalam Islam. Mereka tidak dibuang di pantai jompo. La ilaha illallah. Inilah penyakit. Sungguh Islam agama begitu indah ketika kita paham dan kita ketahui. Allahu Akbar. Apa kata beliau? Ya. Fa fihi mahabbatullah. Hati yang sakit ini dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, tapi melemah. Ada seorang sahabat yang dia itu minum khamar, nagak khamar, ketangkap Nabi dipukul, didera, lepas. Ketangkap lagi, berkali-kali minum khamar ketangkap. Dan dia sahabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ketika dia didera, Ada sahabat-sahabat yang mencela. Parahlah si fulan ini Mau kekledai dia pukul-pukul Kata Nabi jangan kau celah dia Fa innahu yuhibbullah wa rasulah Walaupun kita derah dia semuanya Hatinya hatinya itu menceritakan rasulnya Kadang-kadang ada orang mabuk Tapi andai kata agama kita dia ganggu Andai kata agama kita diganggu orang Walaupun dia mabuk dia di depan Mungkin tidak itu Memang gua mabuk tapi agama gua lu ganggu Ada enggak? Ada Dia terdepan Subhanallah Hati ini Fihi mahabbatullah Ada kecintaannya kepada Allah Tabaraku ta'ala Dan muqayyim Wal iman bihi wal ikhlaslah Ada imannya, ada keikhlasannya untuk Allah Kadang-kadang sadar dia Muncul batang hidung di masjid ia hilang satu bulan nampak ketika salat Jumat kadang nangis di masjid dia bersibuh dia kepada Allah ya Allah ketika itu bagikan malaikat dia nangis dengan segala macam dosanya datang setan-setan dan jenis jin dan manusia membisikinya lagi keluar mesti lalai dia gabung lagi sama orang yang mabuk-mabuk tu nanti suatu saat Ya Allah, kok begini hidupku ini? Menyesal. Ini hati yang sakit. Subhanallah. Kata beliau rahimahullah tabaraka taala, "Wat tawakkul alaihi ma huwa ma'datu hayati, ada imannya pada Allah, ada kecintaannya, ada ketergantungnya hanya kepada Allah. Inilah dia yang membuat dia masih bertahan hidup." Dan ada pula Mahabbat tu syahwat, ada kecintaannya untuk melampiaskan syahwatnya pada tempat-tempat yang haram dengan jarak-jarak yang haram. Wa israruha kadang-kadang dia kalah dengan kepentingan syahwatnya, imannya kalah. Nampaknya bola, dengarnya azan jauh kalah azan, bola lebih menarik baginya. Ada konser musik yang tampil orang-orang kafir dengan liuk-liuk dengan liak-liuknya. Subhanallah kalah imannya Isyanya pun lewat tenggelam dalam konser subhanallah bayangkan orang untuk masuk neraka dia beli kartis untuk masuk neraka dia beli kartis mahal apalagi nah, VIP-nya ratusan ribu dia beli kartis untuk masuk neraka mendatangkan murka Allah yang telah memberikan untuknya rezeki dan nikmat. subhanallah dipanggil Allah ayyala salam Isha, Dia sibuk jengkrak-jengkrak ke orang Kesurupan Dan memang mereka kesurupan Kesurupan dengan syokong Subhanallah ya, Nanti dia pulang Pagi hari nyesal Kok gini hidupku Ini orang sakit masih hatinya Tapi masih ada kehidupan Boleh jadi bisa disembuhkan Karena penyakit-penyakit itu ada yang bisa disembuhkan Kata beliau walhasad wala tahsilha dalam hatinya ada ambisi mengejar segala macam syahwat-syahwatnya syubhat-syubhatnya walhasad dalam hatinya itu ada sifat dengki walkibr ada sifat sombong walujub sifat bangga dengan diri wahubul 'ulu ingin selalu paling tinggi di antara manusia walfasad ar ingin merusak di bumi ini biriyasa ingin menjadi pemimpin ingin menjadi kepala ingin menjadi penguasa mahwa madatul halaqi inilah dia penyakit-penyakit yang dapat membinasakannya Allah Akbar jalirah inilah jenis-jenis hati manusia jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkata khuzayfah radhiyallahu tu ta'ala tu'radul fitanu 'alal al qulubi ka'ardil hasiri 'udan 'udan akan datang kepada hati-hati manusia itu berbagai macam fitnah, ujian cobaan, berupa ujian syawad dan sungguhan bagikan tikar yang dijalin satu demi satu, antemunya tikar melepaskannya sulit kenapa? dijalin satu demi satu, satu demi satu sulit melepaskan tikar itu harus dihancurkan maka syahwat dan subuhat yang masuk dalam hati ini bagaikan tikam yang terjalin begitu rapatnya kokohnya payah diurai fa qalbin asy-syusribaha nuktidfihi nuktatun sauda setiap hati yang datang kepadanya fitnah syahwat subuat menerimanya maka seketika akan ditulislah dalam hati yang putih bersih ini noktah-noktah hitam hati kita bagaikan cermin asalnya fitrah tapi orang tua kita yang merubah hati ini menjadi hitam legam menjadi yahudi menjadi nasara menjadi majusi dan lingkungan yang merubah manusia subhanallah kata nabi Tertulislah pada hati yang putih bersih ini nukta-nukta hitam. Wa ayu qalbin angkalah nukita fehir nukta tunbaiqah. Setiap datang syahwat subhan ada hati yang menolak penyakit-penyakit ini maka semakin bersihilah cermin tersebut adalah cermin yang mengkilat karena terus dicuci dilap, dicuci dilap dibersihkan. Subhanallah hatta ta'uda alqulub 'ala qalbayni akhirnya hati menjadi dua hati saja qalbun aswadu mirbadan kalquzi mujaffiyan ada hati yang hitam legam wallah bagaikan pantak wali yang hitam legam dan dia bagaikan tiku yang terbalik kalau Khalatiku terbalik tumpah semua airnya. Ya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru Hati yang telah terbalik ini tidak kenal lagi mana kebaikan, mana kejelekan. Perempuan pakai jilbab kata mereka ini teroris. Perempuan telanjang ini modernis. Subhanallah. Orang yang tahan ke masjid Ini fundamentalis Orang yang simut negak khamar judi ha, Ini orang Maju Subhanallah, Hati telah terbalik Kita senang ke masjid kan Kita cinta ke masjid Kata mereka yang hatinya mati Gila orang-orang Islam itu Capek pagi-pagi harus ke masjid sujud-sujud, wuduk, -sujud, segala macam Ini ucapan orang-orang Yang hatinya terbalik Enak ke kami lagi seminggu sekali beribadah cukup masuk surga. Masuk kami kurma ibadah tepuk-tepuk tangan jerit-jerit sudah -jerit, ke konser pulang masuk surga. Paya jadi orang Islam. Ya apa kata dia ah Islam tu banyak banyak macam Islam. Aku mau satu macam aja Islam baru aja masuk sudah kena macam-macam rukun Islam lima macam. Oh pening kepala tu. Rukun iman enam macam opening Aku mau satu macam saja Subhanallah Ini orang yang telah terbalik hatinya La ilaha illallah Apa kata Rasulullah SAW Illa ma usribah min hawahu Semuanya adalah Apa keinginan hawa nafsunya Yang baik baginya adalah Yang digandungi hawa nafsunya LGBT itu baik bagi mereka pencinta pencipta sahwar seperti ini orang nikah wajar itu enggak baik ya orang nikah yang sah enggak baik zina itu yang baik bagi mereka lah hokbah ya apa kata nabi Wakhlubun abjadu, فلا tazru fitnatun madamatil sematul. Ada hati yang putih bersih, gak mempan apapun penyakit buat datang ke badannya semua dia tepis, karena hatinya bersih. Subhanallah. Kalau hatinya sakit, kadang-kadang diterimanya, kadang-kadang dia bersihkan lagi. Kalau anda terus-terus dia bersihkan bersihkan, bisa jadi menjadi imun, kebal dia, enggak mampu lagi bakteri-bakteri ini, virus-virus ini. Anda kata dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, masuk penyakit hasad, dendam, dengki, kesumat, segala macam penyakit sombong, lambat laun mati hatinya. Ikhwatul kiram, rahimakumullah. Inilah dia kajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga minimal kita dapat mendeteksi di mana hati kita. Andai kata hati kita adalah hati yang pertama, maka puji lah Allah Subhanahu Wa Taala. Terus jaga sampai kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Andai kita, andai kata hati kita hati yang ketiga yang dalamnya ada penyakit, mari sama-sama kita bersihkan. Ya, penerapinya tentunya dengan dengan ilmu. Ilmu adalah sebaik-baik terapi dan ilmu yang paling utama adalah ilmu tentang Quran. Quran itulah penyembuh segala macam penyakit. Kata Allah Taala, "Wa nunazzilu minal Qurani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil Kami turunkan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi syifaa', kesembuhan. Berkata mukayyab, bukan hanya kesembuhan dalam hati daripada segala macam penyakit bahkan kesembuhan fisik Allah wabarakat menurunkan kurang, kurang sebagai rahmat barang siapa ingin memperbaiki hatinya tidak ada cara lain kecuali dia berusaha membongkar Quranul Karim mentadaburi kandungan-kandungannya memahami perintah-perintahnya menjauhi larangannya, mengimani perintah-perintahnya hatinya akan menjadi sehat inilah obat yang banyak ditinggalkan ke muslimin sekarang Quran hanya setahun sekali dibaca. Ada peringatan baru dimentangkan. Oh, enggak Quran disimpan? Rabat-rabat. Sulhanallah, ya. Kadang-kadang masih banyak yang tidak bisa baca Quran. Baca aja nggak bisa. Apalagi memahaminya. Apalagi mengamalkannya. Jauh. Wallahi ibarat kita dekat seseorang yang kita itu berjalan dalam bukan belantara yang begitu luas ya kita nggak tahu mana timur dan barat kita pegang kompas tapi kompas hanya dipegang-pegang aja aman kok aku punya kompas pak. pokoknya aman. enggak dia buka kompas ini enggak diarahkan enggak dilihat enggak dia pelajari kira-kira orang yang tersesat atau tidak demikianlah kita yang punya Quran mencari tapi tidak pernah kita baca dengan baik tidak pernah kita pahami apa yang diinginkan oleh Allah SWT. Jadilah Quran hanyalah merupakan hiasan-hiasan. Kesian, Wallah. Mereka muslimin kadang-kadang Quran jadilah hiasan yang, di, di, yang menjadi figura bagi rumah-rumah kaum muslimin. Hanya sekedar untuk hiasan Quran. Sedih kita lihatnya.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 Surat Yusuf, "Falamma ra'ayna akbarnahu qattana 'ainahu qul kunna hashalillahi ma'a ila basyara." 50.000 kali bacanya untuk pelet. Quran surat Yusuf turun bukan untuk memelek. Tapi gambaran seorang pemuda yang begitu kuat imannya, tangguh imannya, hatinya hidup, segala macam syahwat dihadapan matanya tidak sedikit pun bergeming, bukan untuk pelet. Sebagian untuk kebal Quran, kesian. Nah ilahil allah lainnya, pah kebal dia, tak memperbaca. Wallah itu orang-orang kafir nggak pakai ilahil allah kebal juga, pa. ya enggak. Ada enggak orang kafir yang, yang kebal? Banyak. Ini bukan daripada Allah, dari syaitan yang parah mengatasnamakan Quran. Ikhwati al-kiramu Allah. Demikianlah kajian yang disingkat ini Semoga bermanfaat. Saya si mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berada tempatnya Jika ada kesalahan Itu dari diri saya Kebenaran seluruhnya daripada Allah dan Rasulnya Aku lupaulihada Wa astaghfirullah Liwalkum wa atubilai Wa salallahu wa salam alaikum muhammadin Kita padakan sampai sini Kayaknya belum siap saya untuk menjawab tanyaan antum Yang berat-berat Bila-bila masa insyaAllah ta'ala Kita padakan